Звук на відстані. Найдавнішими засобами передачі повідомлень на відстань були бій барабана та дим багаття. У такий спосіб люди попереджали одне одного про наближення ворогів або стихійного лиха. Однак на великій дистанції звук і дим розсіюються, і повідомлення не доходить до адресата. Що ж робити? У XIX столітті цю споконвічну проблему нарешті вирішив електромагнітний телеграф. У 1837 році цей винахід запатентував американський художник Семюель Морзе. Посилаючи електричний розряд по проводах, можна передати сигнал на величезну відстань. Морзе розробив абетку, кожна буква якої позначається за допомогою довгих і коротких сигналів – крапок і тере – по дну океанів, через гори, ріки, поля та рівнини, зв'язуючи між собою міста і селища, простягнулися телеграфні лінії. Але як забезпечити зв'язок, коли неможливо протягнути дріт між відправником і одержувачем повідомлення, наприклад, між двома кораблями у морі? Відповідна за запитання дали у 1800 80-ті роки російський інженер Олександр Попов і італійський радіотехнік Гул'єрмо Марконі. Незалежно один від одного, вони здогадалися, коли підключити електроіскровий розрядник до довгого електропровідника, антенни, то він починає випускати в ефір електромагнітні хвилі, а їх можна приймати на будь-якій відстані за допомогою іншої антенни. Так народився бездротовий телеграф або радіостанція. Неможливо точно порахувати, скільки людських життів було врятовано завдяки радіо і телеграфу. Адже з їхньою допомогою кораблі і літаки, які потрапили в біду, змогли послати в ефір сигнал небезпеки СОС і передати свої координати. Наступним важливим кроком у розвитку засобів зв'язку став пристрій, який зміг перетворити в електричний сигнал живий людський голос. Винахід лікаря із Шотландії, Олександра Белла, назвали телефоном, що буквально означає звук на відстані. Перша телефонна розмова відбулася у 1876 році. Старовинний телефон був зовсім не схожий на сучасні апарати, але робив те ж саме. За допомогою мікрофона він перетворював звукові коливання на електричні і відправляв їх по тротах іншому абонентові. Спеціальний навушник у трубці здійснював перетворення у зворотній бік, і людина чула голос свого співрозмовника, якби далеко він не перебував.